Qaf surəsi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Merhamətli və Allahın adı ilə. Qaf və qurani l olsun. Bel acibu جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ان لارا از ارالرندن خبردارлык bir peygamber gelmesine tecib eden kafirlar dediler bu cok qareibe bir seydir aidamitna w kunna turaban zalika Məyər biz ölüb torpağa qarışdıqdan sonra yenidən diriləcəyik, bu əlçatmaz bir qayıdışdır. Əl Həqiqətən biz yerin onlardan nəyi alıb əskirtdiyini bilirik. Bizdə hər şeyi qoruyan bir kitab vardır. Bəl kəzzəbu bil haqq ilə mə jəəhəm fəhüm fəhüm fə əmrim məriq. Lakin həqiqət onlara məlum olduqda, onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaşxın vəziyyətdədilər. Əfələm yənğğuru ilə səmai fəvqəhum keyfə bəneynəhə? Kəyfə bəneynəhə və zəyyənnəhə və mələhə min fürûc. Məyər onlar başları üstündəki göğə baxıb, onu necə yarattığımızı və necə bəzədiğimizi görmürlərmə? Orada heç bir yarıq da yoktur. Vəl-ərdə mədədnəhə və əlqaynə وَأَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يج Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və göz oxşiyan bitkilərin hər növündən yetiştirdik تَبصِرَةً وَذِكْرَالِ كُلِّ عَبْدٍ مُنِيب Allah'a üst tutan hər bir qul üçün ibret və öyüd nəsihət olsun deyə belə etdik. Wa nazzalna minas samâi mâ'an mubârakan fa anbatnâ fe anbatnâ bihi cennâtin Biz göydən bərəkətli su endirdik. Onunla bağlar Və biçilən taxıl dənələri bitirdik. Eləcə də, meyvələri salxım-salxım asılmış hündür-kurma ağacları bitirdik. Qullara ruzə olsun diyə belə etdik. Biz onunla ölü bir məmləkəti diriltdik, dirilib qəbirdən çıxmaq da belədir. Kəzzəbət qəbləhum qəvm Nuhin və ashabur rəssi və səmud. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, rəss əhli, səmud tayfası elçiləri yalancı saydı. Və və fir'aunu və ikhvanu Nuhu. Və əsxabül əykəti və qəvmü tübbəq, kullun kəzzəbərrü sünəfə xaqqa və id. Ad qövmü, Firoğun xalqı, Lut tayfası, əykə əhli və tübbə qövmü bunların hamısı elçiləri yalancı saydı və mənim təhdidim gerçəkləşdi. Əfəyinə bil xalq elavəl belhum fi labsin min xalqin cadid. Meyr biz ilk yaradılışdan zəiflədikmi? Xeyr. Onlar yeni yaradılış olan dirilmə barəsində şübhə içindədillər. Walaqad xalaqunal il İnsanı və nəmlə mətusvisə bihifsi və nəhnu aqrabu ilayhi İnsanı biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsfəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Ey dia təlqa al mutalaqiyan anil yaminu va anil Sağında və solunda iki mələk oturub onun əməllərini qeyd alır. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun elə bir söz yoxdur ki, onu yazmaq üçün yanında hazır durmuş gözdətçi olmasın. وَاجَأتَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ həqiqətən gələcəkdir. Ey insan, bu sənin uzaq qaştığın şeydir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ sur üfləcəkdir. Bu vəd olunmuş təhdid günüdür. O cəət kullu nəfsim məha sâiqun və onu qova-qova məhşərə gətirənlə və bir də əməllərinə şahidlik edənlə birlikdə gələcəkdir. Laqad kuntə fi gəflətin min hədə fə keşfna anka ğıtâ'ək. Bə kəşfnə an Sən bu günün haqqında qəflət içində idin. Amma biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq. Sən bu gün çox yaxşı görürsən. Wa Yoldaşı mələk deyəcəkdir. Bu yanımdakı hazırdır. Əl-qiyâ fî cəhənnəmə kullə keffərin anid Mən-nā'in lil-khayr-i mu'tədim mürib Əl-ləzî ce'alə mə'allâh-i iləhən əkhara fəəl-qiyâhu əzəb Allah əmr diyecek Atın cehennəmə her bir inatçıl kâfiri Khayrə mâni olanı azğınlaşıb həddi aşanı şübhə edəni başqa bir məbudu Allaha tay tutanı atın onu şiddətli əzabın içinə. Ələ qərīnuhu Yoldaşı şeytan deyəcəyidir. Ey Rəbbimiz, onu mən yoldan çıxartmadım. Aksinə, o özü dərin azğınlıq içində idi. Qalə la taxtsimu ladiy wa Allah deyəcəyidir. Mənim huzurumda höcətləşməyin. Mən əvvəlcədən sizi xəbərdar etmişdim. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bi-dhallamin min al-abid. Mənim sözüm dəyişməzdir. Mən bəndələrə zülm deyiləm. O gün biz Cəhənnəmə doldumu mu O Oysa yene var mı diyecektir. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id. Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq. Onlardan uzaqda olmayacaqdır. Tadama tu'dun likulli awabin hafi. Mən xaşiyar rəhmənə bil qaybi və cəəə bi qalbim munib Budur sizə vəd edilən cənnət O, hər bir tövbə edib Allah'a üst tutan Onun əmrinə riayət edən Mərhəmətli Allah'tan onu görmədən qorxan Və Allah'a yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür Udxuluhə bi sələm Zalik yawm Ora sağ salamat daxil olun. Bu əbədiyyət gündür. Lehum Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstelik hüzurumuzda bundan da artıq Allahı görmək vardır. Wa kam ahlakna qablahum min qablinhum ashad Hum ashad minhum batshah tanqabu fi albiladi hal Biz onlardan əvvəl özlərindən daha güclü neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar Diyar və diyar gəzib dolaşırdılar. məyər əzabdan qaçıb qurtara bilirlərmi? İnne fi zalika ləzikran limən kana lahu qalbün aw Həqiqətən bunda həssas qəlbi olan, hazır durub diqqətlə qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır. وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِدَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları 6 gündə yarattıq və bizə heç bir yorğunluq üz vermədi. Əsbir ələ mə yəqulunə və səbbih bi hamd-i Rabbikə qəblə tülu'i şəmsi və qəbləl-ğğrub Sən onların dediklərini səbret Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm dilə təriflə Və minəl-leyli fəsəbbih və ədbərə s Ke bir vaxtında və səcdələrdən sonra onun şəninə təriflərdir. Wa istami' yawma Dinlə ey peyğəmbər. O gün carçı yaxın bir yerdən çağıracaqdır. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq zalika yawmul khuruc. O gün onlar bu səsi gerçəkdən eşidəcəklər. Bu, qəbirlərdən çıxma günüdür. İnna nahnu wa wa Şübhəsiz ki, dirildən də, öldürən də bizik. Dönüş də yalnız bizədir. Yomə təşqqəqul əbdü onhum siran zalikə həşrə aləynə yəsir O gün yer onlardan ötürü yarılacaq onlar sürətlə carçıya doğru çıxacaqlar beləcə onları bir yerə yığmaq bizim üçün asandır Nəhnu a'lemu bima yaqulun wama ant alehim bijabbar fadzkir bilqur'ani men yakhafu Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik. Sən onları məcbur edən değilsən. Sən mənim təhdidimdən qorxanlara Qur'anla Öyüd nəsihət vər.